Els vins tianencs ja disposen d'una eina més per promocionar-se. El territori d'Eualella s'ha obert camí a internet a través d'un portal que aglutina tots els municipis que formen part de la denominació d'origen i l'oferta turística i enològica que s'hi ofereix, entre els quals s'hi troba Tiana. El web www.deualella.cat, que està promogut pel Consorci Alella, s'ha presentat públicament i ja està operatiu. El nou portal té per objectiu difondre el patrimoni del territori i les activitats que s'organitzen als diferents municipis que hi formen part, així com promocionar els vins que es produeixen a la zona. El web inclou informació dels vuit cellers que actualment integren la D.O., com els Tianencs, Alta Lilla o Joaquim Valla. A més d'un apartat de maridatge, amb recomanacions i receptes per gaudir de les millors harmonies. I també hi ha una llista de restaurants recomanats de l'entorn, tot i que des del Consorci s'ha volgut deixar clar que només s'inclouran en aquesta llista aquells establiments que manifestin un veritable compromís amb la promoció dels productes de proximitat. Així ho ha subratllat la gerent de l'entitat, Alejandra Lara. Volem que el visitant quan entri aquí que sigui absolutament impossible que no et arribin amb un, un vídeo a l'ella. No? Llavors sí que estem treballant molt el tracte personalitzat amb els restaurants. I això juntament amb totes les accions que estem fent de sensibilització del mateix ciutadà, que conegui que això és una deó, és que no ens ho podem permetre que arribin a algun lloc i que no els tractin així, no? perquè venen a viure una aventura no turística. De la nostra vila es recomanen els restaurants de la Vimingo Can Roca i les terrasses de Sant Romà, a banda de posicionar en el mapa els cellers del Talella i Joaquim Valla. I és que el portal recull un apartat de notícies i una entrada de no turisme que inclou informació dels punts d'interès, restaurants, vinoteques, vineteries i allotjaments del territori. I també ofereix una presentació amb les dades més significatives de cadascun dels municipis que formen part del Consorci. Escoltem el president de l'organisme, Andreu Francisco. Igual que per les administracions, entre tots fem un esforç apostant pels nostres productes, pels nostres privats, per la seva promoció, cal que també aquests privats, que són, són agents de recomanació, doncs també donguin una passa endavant i s'impliquin en aquest procés. I al final és això, som tan petits que cal que ens diferenciem per alguna cosa i ja entenem que no podem de sebre doncs, expectatives. Durant la presentació pública del portal, Andreu Francisco ha assegurat que aquest web és una finestra a través de la qual s'ha de donar a conèixer totes les iniciatives vinculades al vi i a l'anoturisme que s'organitzen al territori. El contingut del portal també té presència les xarxes socials a través del Facebook. Radio Tiana: Serveis informatius.